بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar bada yakum hamid munyizum subhanahu wa ta'ala na kumtakiya rahmatum tutum wet Muhammad sallallahu Anyezi kitupa kitu uhai na uzima Ndiyo ijumaa ya muisho katika mwezi wa shaaban Kuni khutba iliopita, ikwa tali iman Tulitoa ahadi ya kuzungumza Rehla, safari Tukaileza ya kwamba safari yenyewe Ni kusafiri kiakili Na kusafiri kimoyo Kuenda kutembea sehemu ambayo Kila mmoja ali hapa Na ambaye haku hudhuria Sehemu hiyo hapa budi Ataifika na ataizuru Kwa hiyo tukapenda Kuyeleza safari inyewe ilivo Ili watu wawe na maandalizi ya kufika pahali kama hapo Vile vile ni kuwapa wa islamu Picha wazi yatakayo tokea Hapo pahali utakapo fika Vile vile ni kuonroa zile fikra mbovu ambazo Ziku kwenye akilizetu sisi wa islamu kuhusiana Na safari yenyewe ambayo tuti zungumza Kabla ya kutaja safari yenyewe ikiwa Ya ongozo na mtumi Muhammad sallallahu alihi wa sallam dhie atakaetu hadithia yapi ambayo atakufika wakati uko kwenye safari hiyo mpaka ukifika sehemu ambapo watakiwa ufike kana mukaddima hapa mfupi sana ndio utakuwa ni madkhal maingilio kwenye khutba yetu ya leo ikhwatal al iman almautu nihaya kulli hayy makhluq Mauti ndio mwisho wa kila kilicho hai kilicho umba. Fa mahma hayatul insani namna itakavokuwa na namna yatakavokuwa marefu maisha ya mwanadamu famasiruhu al-mautu mwisho wake ni mauti. Qala ta'ala Munyezi Mungu akasema kumwambia huyu mwanadamu ya ayuhal insanu ewe mwanadamu innaka kadihun hakika wa waenda ila rabbika kadhan famulaqih Wa bio kumfuatia mola wako basi hapana shaka famulaqih mola wako utakutana naye taala ta Mungu akasema tena kullu man alaiha fanin Wa yabaka wajhu rabbika Dhul jalali wal ikram Killa kilichoko juya Ardhi hii Kita onroka nakita malizika Atabaki Allah Tabaraka wa ta'ala yeyendi ya ambaye Mwenye uhayu Wa mileli Wa fi tathakuri ilmaut Nakwenye kukumbuka mauti Ikhwata iliman Mawidhatu lilinsani Ni mawidha kwa killa Mwanadamu tuqidhuhu min ghaflatihi itakaymu'amsha na kumu'ukwa katika ghaflahi yak bil maut wa'idha na itoshi mautu kuwa ni mawai fal maut sunnatullah fil ladzina khalau min qabl Wakana amru Allahi qadaran maqdura fakthiru min dhikri hadhihi min ladzati Kifirisheni sana kukumbuka enye kukata matamaniyo na latha ya dunia Qala ta'ala mnye zingu asema kumuambia mtumi Muhammad Wa maja alna li basari min kabli kal khulda Hatuku mjali ya kiumbe chochote kabla yako Al khulda kuishi nilele Afaimita ikiwa wewe utakufa Muhammad Fahumul khaliduna wao nriyo watabaki Haliwezekani bila shaka Nriyo aya ikawunganisha kwa kusema Kulu nafsin zaikatul mawt Wanabuluukum bisharri wal khairi fitna Wa ilaina turjaun Famanlami amut biseifin Asiye kufa kwa upanga Mata bi ghairihi atakufa kwa sababu nyingine yoyote Tanawa atil asbabu sababu ni nyingi zamtu kufa Walmautu wahid, lakini mauti ni mamoja Ikhwa tali imani kwa mukaddimahuu mfupi Bila yashaka mwenye roho na imani ya kisawasawa Ni mwenye kuzingatia yale ambayo ya mezungumzo Kwenye kufundishwa kwetu na wali muzetu mungu wa wahifazi. Walitufundisha ya kwamba Unapotoa dalili ya aya Unachohitajika ni kitu kimoja Nataka wale tola batu ilmi wenzangu Wachukua hii faida Unapotoa dalili ya aya Wahitajika utizame Hii aya unayotoa Ya ingia kwenye maudhui unauzungumza Ukipata kwamba ya ingia Intaha huwa mambu ya mikuisha Hakuna kingine chochote wahitajika kueleza. Lakini unapotoa dalili ya hadithi la kwanza lazima utoe usahihi wa hadithi yenyewe. Takhriji usivurumize tu. Mtume amesema na hujaangalia usahihi wa hadithi yenyewe. Mwanafunzi na talibu alilmi wakisawa sawa hafanyi hivyo. Tawalibule ilmi akipata hadithi kwanza yuwafuata usohihi waki. Akiipata nisohihi baada thalika, akatole ya dalili kwa jambo ambalo ataka kuzungumza. Kunye safari hii ambayo ni rihla tul -mauti. Fi hadithi barau bnu azib, kwanza tatuanguliza takheriji ilikutoa shaka kwa kila ambayo asikiliza. Maneno yawe na yauhakika ya toka kwa mtume Muhammad Baada thalika tusonge kwa yale ambayo tumekusudia kuyasungumza Hadith yenyewe ni ya albara'u bunu'azi Akharajahu al-imamu Ahmad fi musnadihi Wa abu Dawud fi sunanihi Kitabu sunna Wa bunu'l-kayim fi tahdiibi sunani Wa al-hakim fi al-mustadraq Wa wafakahu zahabiyu rahimahullah Albani mungu amrihimu katika sohihu aljami Aka yisohihisha Hadithi namba elfu moja Miasita sabiini nasita Bada hapo huwa hakuna mushkili Litakalo zungumzo hakikatan Limisemwa namtume wetu muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Albarau ahadithia kwa kusema, na hapa tasawar ndugu yangu ambayo waskiliza ya kwamba, hii hali ndiyo ambayo itakufika ama isha kufika, utakua na mnagana. Albarau asema, karajna maan nabi sallallahu alayhi wa sallam, tulitoka pamoja na mtumi rehma na mani zimshukieye fi janazati rajuli minal ansar kuenda kwenye mazishi la jamaa mmoja aliyekufa katika ma'aswa fantahaina ila alqabri tukafika mpaka makaburi wa lamma yulhad bara wa sama kabla maiti hajawekwa wakati mwanandani fajalasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume rehma na amani zimshuki yeye akakaa wajalasna haula Na sisi tukakaa pambizo ni mwaki Kaana ala ruusi na toyo kama kwamba Kwenye vichwa vetu panandrege Hichi ni kinaya cha kuonesha Utulivu waliokuwa nao masohaba kwenye mazishi Kama ambavo nrege anavotuwa pahali Yatakiwa patulie ili asiruke Sasa sema tukawa kimya kabisa na utulivu Kama ambao kuna nrege kwenye vichwa vetu Toyo Wafiyadihi katika mkono wa mtume Muhammad Uudun ameshika kifimbo yan kutubihi fil ardi Huku achimba achimba katika ardi Farafa a raasa Mtume Muhammad akainua kitu achake Fakala kisha mtume akasema Kuambia masahaba iki watuambi wasisi Istaidhu billahi min athabi al-kabri Jilindreni na mwenyezi mgu kutokamana na athabu ya kaburi Marataini au salata, Baraa asema mtume akalisema hili la kujilinda na athabu ya kaburi Marambili au maratatu Hii ni ishara ya kuonesha Athabu ya kaburi iko Kinyume na wale ambao wanaupinga athabu ya kaburi Kwanini? Kwa sababu kurani imeha, ime, ime, imehakikisha athabu ya kaburi Kuhusiana na watu wa Firaun Mungu wa sema Annaru yu'raduna عليha guduwa wa ashia Moto wa jahannamu Watu wa Firaun wanaoneshwa Usubuhi na jioni Wayauma takuu musaa Kiyama kita kaposimama Kutoke amri Adkhilu ala Firaun Ashadda la azab waingizeni watu wa farao kwenye adhabu ambayo ni kali kabisa Mungu alipotafautisha kuonyeshwa moto usubuhi na jioni kisha akasema yauma taqum saa kiama kitakaposimama ina maana kuonyeshwa moto usubuhi na jioni hili liko kwenye nini kwenye makaburi ndio wanaonyeshwa moto usubuhi na jioni Na itoshe hiyo mtu kuonyeshwa atakayofanywa Hii ni athabu tosh Kisha kiyama kita kaposimama Waingizeni watu wa firawu ni athabu iliokali Kisha pana hadithi amboni sahihi katika sohihi humusli Tumiambiwa kila baada ya tashahudil akhir Mtu atakiwa ajilinde na mwenyezi mgu na mambo manne Na kila mmoja ayajua wakati ya kiswali. Nasema Allahumma ini yaudhubika mina athabi al-kabri Tena ikahazwa mina athabi al-kabri Najilindra kwako na athabu ya kaburi Sasa vipi tuji tumombe mungu atulinde na athabu ya kaburi Kisha kutoke watu wakwambia athabu ya kaburi hakuna To iye Hadithi nyingine katika Sohihul Bukhari wa Muslim Ntumia alipita katika makaburi Mawili baada dhali kakasema Haya makaburi mawili yaadhibiwa Lakini hayaadhibiwi kwa madhambi makubwa ni ishara na nidalili ya kwamba Aadhabu ya kaburi iko Toiye Kwa hiyo albaraa asema Mtume akatuambia tujilinde na mwenye zingu na aadhabu ya kaburi Marrataini au thalati Thuma kala kisha akasema Ikiwandio safari ya anza ndugu yangu Mutum yakasema inna la'abdal mu'min hakika mje ni mu'min kwa maana mtu mwema kana fi qita'in min ad-dunya ikuwa yuelekea akhirah aykata dunya aelekea akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-samaa wateremka malaika kutoka mbinguni bi dhulujuhi wenye nyuso nyeupe sana Kaana ujuha humu shamsi kama kwamba nyuso zao nijua namna zina vongara vunga, Maahum kafanu min akfani ahli ljanna Wa mebeba sandha katika sandha za watu wa pepon Hatta yajlisu minuhu madal basar. Baada dhalika wakakaa upeo wa macho yake yule ambaye Amefikwa na sakaratu lmauti ataka kuikata dunia kuelekea asha Thuma ya jiu malakul mauti Kisha akaja malaika wa mauti Hapa vile vile takatu ilimishana Hapa asema kisha atakuja malaika wa mauti Suala Ikiwa asema atakuja malaika wa mauti Hili jina la Israel Limetoka wata Lazma kama wa islamu tuyajue kwa sababu ni mambo ya naufungamana na dini yetu Hadithi nasema thumma ya jiu malakul mauti Kisha atakuja malaika wa mauti Suala ni kwa amba, ni malakul maut ama ni Israel Jawabu iko wazi jawabu ni malakul mauti si Israel Kwanini kwa sababu Qurani imekuja ikasema mwenye kutowaroho aitwa malakul maut Suratu sajida Mungu wa sema kul sema Muhammad kuambia wawo Yatawafakum malakul maut Aladhi hukila biku Atakeye wafisha njini ne malaika wa mauti alie wakilishwa kwenu Iko wazi hiyo Na hadithi nrefu katika Bukhari na Muslim. Mwenye nzingu alimtuma malakul mauti kwa nabi Musa Ukifungua sahihul Bukhari kitabu Ahadithul Ambia Hadithi ya sema Mungu alimtuma malakul mauti Na hadithi ya leo takhriji yake usohihi tusheyeleza Ya sema thumma ya jiu malakul mauti Unaposema ito Izraeli huwa nsharti dalili. Kwa mba malakul mauti aitwa nani? Aitwa Izrael Sasa li metoka wapi jina la Izrael Wanazono wa miafikiana ya kwa mba Hii ni katika Izraeli Zimekuja watu na mazoea yao Wakasema mwenye kutowaroho aitwa Izrael Lakini kwa mujibu wadalili Mwenye kutowaroho aitwa nani? Aitwa malakul mauti Na ilimu ni bahari hatulikatai hilo ikiwa iko hoja ya Qur'ani ama hadithi iliosifi inaosema mwenye kutoa roho aitwa Izrail tunataka tuoneshe kwa sababu kila mmoja aangalia vitabu kwa upande wake lakini kulingamana na aqwalu ulama kauli zenye nguvu malaika wa kutoa ismuhu malakul mauti toyib sasa yaji mu malakul mauti kisha atakujilia wewe malaika wa kutoa Hatta yajlisa inda rasi hii akae Kunye kitu cha yule ambaye amefikuwa na sakaratu al-mauti Fayaquulu malakul mawte aseme kumuambia yule maiti Ukhruji ayatuhan nafsu mutmainna Ata nafsi toka ewe nafsi ambayo ni mutmainna Ukhruji ila maghfirati minallahi waridhuani Tuka ukiwa na msamaha wa mwenyezi mungu na radhizaki Tume sallallahu alayhi wa sallam asema Roho itatoka kwa ulaini kabisa Fayajaaluha fi thalika al kafan Baada thalika malaika wataiweka katika ile sanda waliokujanayo kutoka pepona Fayusuiduna biha watapanranayo kueleke ya mbinguni hawato pita ikhwatal iman katika mkusanyiko wa malaika illa qalu isbukwa malaika huwa wa tulizana ma hadhihi ruhu tayyiba roohi nzuri ni ya nani watasema kwa kujibu ruhu fulan ibn fulan hii ni roho ya fulani kijana cha fulani utatajwa kwa majina yako ikhwatal iman Hatta yantahu biha ila samai dunia Mpaka watafika nayo katika mbingu ya dunia Kwa maana mbingu ya kwaza Fayastaftihuna lahu Wataomba malaika wafunguliwe Fayuftahu lahu watafunguliwa Hatta yantaha biha ila samai sabiha Mpaka watafika nayo ili roho Kwenye mbingu ya saba Fayakulu Allahu Azza Wajal Haku nriyo mungu aseme Uktubu kitaba abdi Fi ilihin Andikeni Jina lamja wangu huyu Katika ilihin Wama adara kama iliyun Kitabu markum Bada usha ndiku Nrugu yangu pulika vizuri sana Yeze kawa ni leo Bada ijuma ama yeze kawa ni badal asa Bada usha ndikuwa jina Mungu wawambie, aiduhu ilal ardi warudishieni wapi. Mrudishieni mwenyewe roho yake katika ardi. Fa inni hakika mimi mungu, minha khalaptuhum. Kutoka mana na huo mchanga liwa umba wawo. Wafiha uiduhum, na kwenye huo mchanga ntawaregesha wawo. Wa minha ufurijuhum taratan ukra, na kwenye huo mchanga ntawatoa kwa mara lingini. Kala sallallahu alaihi wa sallam Mtu mewetu Muhammad asema Fatuadu ruhahu Ruhu yake itaregesho mtuyuli katika Katika kaburi laki Baada ya kuregesho iku wa iman Yatihi malakani watamjiliya yeye malai kawawili Fayujilisani hii watamkalishi Hapa vile vile lazima watu watolewe fikrambovu Na ndio lengo la hutuba watu wasione kila kitu upingwa kabisa Si masuala ya kupingwa kwa takana kila kitu ni mtume tu kila kitu ni mtume tu Sasa ukiharibu tunaweka sawa Panapowekwa sawa kukoonekana mwenye kuweka sawa ndio mwenye makosa Hadithi yasema malaika wawili wanapokuja yujilisani hii wanamkalisha Pana fikra mbovu zipi hapa Fikra mbovo ni kwamba Maiti huinuka kutokamana na nroo ya maji ya anayomiminiwa Ile ndoe maji ya anapumiminiwa katika makaburi Ambapo hakuna asili yoyote kumwaga maji kwenye makaburi Anapumiminiwa eti Natumia eti kwa sababu mambo ya watu wameyazua katika dini Eti malaika maji ya kaenda ya kapasua udongo wote ya pasua, mbao Yakamuingia kwenye shikio maiti yaka kamwenye yo. Hizi ni propaganda ambazo hazina dalilu. Hakuna maiti kwenye kaburi kukaa kwa sababu ya kumiminu wa maji. Hakuna hadithi. hiyo. Mala maiti hukaa katika kaburi, fayujilisani hi, mala ikawawili wenye kumuliza maswali nriyo watamkalish. Masala kumuagi wa maji, ni mtume alimwaga katika kifo, chandugu yake, kwa kunyonya Osman bin Madhuni. Bivu simu, alimwaga maji. Sasa watu waulize kulimwagwa maji, kwa nini kukamwagwa maji? Tukisha pata sababu ya kumuagwa maji, uwewe unapomwaga tukwambia, ni sawa, memuiga mtume. Alimwaga maji kwa sababu kulikuwa na upepo. Kila watu wakifukia, mchanga wa iwaruka, haupati kutuli ya pali pa Mtume mea akaitisha andro ya maji, iliku mwaga mchanga usiruke. Sisi humwaga, sutiko kwenye misimu ya mvua hii? Humwaga wa majivile vile. Nini yote hii? Fikrambovu na itikadimbovu za wa islamu ya kwamba. Malaika eti huinuka. Kwa sababu ya andro ya maja na ufanyeji, ano mwagia. Na watu wakaleta mengi kuweka miti kwenye makaburi, haya muulize haya miti uliaweka kwa hoja gani hana hoja nyingine atakuambia mtume alipita kwenye makaburi akasema haya yaadhibiwa baada ya dalika akaweka miti kisha baada ya dalika kwamba huenda Mungu akawa hafifishia adhabu kiasi cha hii miti kukauka hiyo hadithi tayari wewe ya kurudi wewe mwenyewe kwa nini kwa sababu lazima utuambie aliyekuambia waadhibiwa nani mpaka na wewe uweke Ntume aliweka, usha tuambia kwenye hadithi ya kwamba. Alisema waadhibiwa naweka hii. Mungu awa hafifishie kiasi cha kukauka. Sasa unapuweka wewe. Huwa pia umetere mshuawahi kwa mba fulani waadhibiwa. Wataka hafifishio kwa kueka wewe miti miti yako. Hakuna kueka miti katika makaburi. Ama kueka mawe. Hili limethubutu. Ambalo limethubutu mimbari hii haipingi Mimbari hii inamushkili kwa mwenye kudai jambu ambalo halina hoja Mimbari hii hayezi kubalika Kueka mawe kwenye makaburi Hili lina hadithi, lina asli Kwenye mazishi ya huyo huyo Uthman Ntume aliwekajiwe Bada dhalika kasema Hili nipate kujua kaburi la nrugu yangu Kwa hiyo na wewe unapuwekajiwe Ukasema naweka na takanijue kaburi la babangu ama la mamangu Tunasema baraka Allahu fika umefanya lilofanyo na mwenye dini hii Lengini ni kuchora majina kwenye makaburi Hili wanazuoni wamelipinga kwa sababu pana hadithi mtu measema makaburi ya sichore Baadhi ya wanazuoni wakatoa ruhusa kwa sharti ambayo nriyokau liye nyinguvu Ikiwa kwa hitajika kuandikuwa jina la mtu, huyu ni Muhammad Ibrahim Salim. Intaha. Ongina wakasema haina wasiwasi ili mtu wapate kujua aliekufa ni nani. Lakini sikiliza wa islamu wanapotolewa pumzi kwenye jambo. Sikiliza guluzi napokuja. Binkatha wa binkatha, alijenga misikitikatha, ukurasa, ukutamzima kwenye kaburi, huandikuwa sifa za uli aliekufa. Haya ukimuliza mtu haya, umeapata wapi haya tupe hoja Itakuwa wewe mwenye kudai hoja nimbae Athari yake ni yapi ndio hii Watu kuabudu makaburi Watu wakawa wamelala chini kwa sababu ya kuwabudu makaburi Na sababu ni wale tu wali umzika yule mtu Walipoli kwanza kaburi Ulisikia wapi kaburi? Kwa ni nyumba libyarus Imepijua mataili zitoka muanzo mpaka mwisho Na vitambara vaku ngara ngara Kisha wale ambao waleo inuliwa Sikiliza vizuri sana Wale waleo inuliwa makaburi Wakaekewa mahema Kwa mana juwa lisi wapate Kama kwa mba hawa uwema Watu washa wa hukumia Fa aina nadhabia, wa taliman, Tuendra wapi Hiyo ni gulu katika watuwema Na watu wakiambiwa hawataki baada ya kuinua mahema Hata ukikanyaga pia hukanyagi mchanga Wakanyaga tiles mwenyewe. Kwa mba, huu mjuhu ya liekufa wewe Huu ni fadila tusheki Katha, katha, katha Binaada, binikatha, binikatha Lifanya, katha, lifanya Orodha ya mambo Ya metoka wapi haya, toweni hoja Haya, haya na asili katika Dini hii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume amekataza kaburi Kuinushwa zaidi ya shibri moja Kaburi huzikuwa kama kawaida, Lakini angalia sasa watu alivokuenda Imekuwa kama kwamba sasa pana ubaguzi Paka kwenye makabila upande ule ni warabu Huku ni wagunya Hapakatikati uagiriyama Huku uadigo Isitoshe hiyo kukagia wanyotena Hawa uwema hawa. hawa nikina binani hawa Hawa nikina binikatha basi, Hawa nikina binikatha Hawa nikina binikatha Hawa nikina binikatha Hawa nikini telsi na matenda Hawa kando Hawa kina imamu wakuba Kule kule musho musho kule Kule sukuingia sweji kule kule ku ndo hufa kuzipo hawa. Toeni hoja yokuatal iman. Tayb tusange Kwa hiyo ma maiti hakai kwenye kaburi yeye eh, mwenyewe kwa sababu ya ndo ya maji. Maiti hukaa kwenye kaburi kwa malaika wawili kumkalisha fayujlisani malaika wawili wakamkalisha. Fayaqulani lahu kisha wamwambie yule maiti. Mar rabbuka mola wako ni Faya kulu, maiti ya jibu, Rabbi ya Allah, mwala wangu ni mwenye zimru Faya kulani lahu, wamulize tena Wama dinuka, dini yako ni ipi Faya kulu, maiti ya dini ya islam dini yangu ya kislam Faya kulani lahu, wamulize tena Ma hatha rajululadhi ibuita fikum Huyumtu alie, tumilizwa kwenu ni nani fiyaqulu mait yaseme huwa muhammadur rasulullah ni muhammad mjumbe wa munyezim fayaqulani lahu wa muulize wa ma ilmuka ilmu yako ni ipi fayaqulu mait yaseme qara'tu kitab allah upo hapo muislam qara'tu kitab allah lisoma kitabu cha mungu faamanatu bihi Umsaddaqtu na nikakiswakishasha nika kuwa ni cha kweli akisema hivyo maiti hiyo ndio swali la mwisho Mwenyezi Mungu atanadi lakini kabla ya kunadi hapa nitaka nukta moja Umeona miongoni mama swali utakayoulizwa imani wewe ama ni mimi ikiwa tuko kwenye safari hii utaulizwa ilmu yako ni ipi ilmu yako ni ipi Kiwa wakati wote ulipoteza kwenye kusoma ilimu ya kidunia Na hapo vile vile watu hawata kikuambiwa Ujue hili suali utafeli we Utafeli kapsa Na kuulizwa ilmu yako ni ipi lazima uwe shekhe mpaka watu wa madarasa na makutbala Ni uwe tu na nubdha nrogo inahusiana na dini yako Hili ndilo ambalo tuwalipijania kila tunapozungumza Jamani somesheni watoto, madrasa pia. Watoto wasomesheni, madrasa wasomesheni na skuli. Lakini, musileme upande moja, jamaa. Musipende skuli kuliko madrasa, jamaa. Hayo ndo tunawepigia ni asisi. Kwa nini? Kwa sababu mtoto napomsomesha kote kote akinukia sasa mcheguze mwenyewe madarasa yuko sawa shule yuko sawa mwombe mwanangu khiari ni yako wataka kuendelea wapi katika mawili haya akichagua madarasa ndilola, au la zaidi wewe ukifa mwanafunzi mtoto wako ndiye anayeongoza umma tu Muhammad hii ni fakhri ndugu yangu Na ikiwa mesema la baba mimi ni tasoma school University paka mbele huko, haina mushkili tuahitaji pia sisi madaktari na wengineo amboni wa islamu, mruhusu wakasome, lakini akienda kusoma tayari pana ilimu yake ya dini ndio inayomchunga na ndio ya mongoza kwa kila ambalo atalifanya la halifu dini yake. Mtu amesoma mpaka thanawi, yatosha katika madarasa, Hii ni tosha ya kumuambia, hili fanya, hili usifanya. Na ni tosha ya yoyote atakaembadlisha fikra zake, atakuwa hawezi kabisa. Lakini angalia sasa, watu huu wachwa hivi hivi, wakasoma maskuli, wakaenda mpaka, watakapokonda kunye kusoma maskuli kama na udaktari. Akija hapa, ilimu ya skuli haimkatazia na okhalifu dini yake. Ndo ikawa kuna madaktari wakiume wanaozalisha. Madaktari wakiume wanaozalisha. Ndi ni jani hiyo. Kwanini amekosa. Amekosa utangulizi na nubzanrogo ya dini yake ya kislav. Lakini lao angekuwa naa Na udaktari wake alo kuwa nao. Lakini nasema madamu hili la halifudii ni sifanyo madamo hili hali halifu dini nafanya yamekosekana hayo madaktari wa kiume ndio wake za watu na mwa bwana za waume za watu akaridhika maskini bibi yake akadzalishwa na mwanamume mpaka ikawa sasa kijiji kizima chote daktari mmoja ashaona uchi za wake za watu wote hii ni yani na watu akiambiwa hawataka. Hapa mambo ni kuwekwa wazi tu ustadhi. Hakuna waume kuzalisha watu ati ah, sasa itakuaje ni dharura. Dharura tangaza na hospitali yako hiyo achudhi. Tangaza ya kwamba hospitali hii haizalishi kwa sababu hakuna madaktari wa wakike. Ukiona la ni pesa zapotea. Tangaza kwamba pana kazi hapa. Wale madaktari wakike wanaujua kuzalisha uaje, uandike kazi uwalipe Ili umakinike na upate salama kwa mula wako Bila ya hivo unachukua dhima kuangalia tupuza wanawake wa watu Na wewe mwana mume, siptali si moja sha Pana siptali chungunzi mabazo Wanawake ndio wanauzalishu Lakini huyo anempele kamke wake kwa mume amzalishie Pia hana mabadi ya dini yake ya kislamu ndio wakampele Na hana uivu, hana ghera Mungu atuongoze, Toyibu Kwa hiyo utaulizo ulisoma nini Kwenye kujibu utasema ulisoma kitabu cha mungu Ni kakiamini na nakikiswa dikesha Fayunadi munadi minasama Ntume sallallahu alayhi wa sallam asema Atanadi munye nadi katika mbingu ni Allah tabaraka wa ta'ala kwa kusema Swadaka abdi Hamesema kweli mdia wangu Kama ana Aliyoyajibu yote Hamesema kweli Fafrishu lahu minal jana Haya peponi Wa albisuhu minal jana Mvesheni mavazi ya peponi Waftahu lahu babani ilal jana Kisha mfungulieni Mlango wa wakwenda peponi Wayufsahu lahu fi qabrihi Madda basarihi litapanoliwa kaburi lake upeo wa macho yake qala baada ya kufanywa hayo yote ikuatal iman yatihi rajulun hasanul wajhi atakujiliya wewe mtu mwenye uso mzuri sana hasanul thiabi mwenye nguo nzuri sana tayyibul rihi anayenukia vizuri sana fayaqulu yule mtu akwambie abshir billadhi yasuruk Kuwa na bishara kwa, kwa lile ambalo Litakufurahisha ama limekufurahisha Hatha leo ya umuka lathikun tatuwa Hii nriyo siku yako ambayo ulikuwa ukiahidiwa ukiambiwa Utakuja, hii nriyo siku yako Ambao ulielezo amastidi kubako ambayo takufika ndio siku yako leo Faya kulu umaiti ya seme, Man anta wewe ninani? Fa wajuhu kal ka wajuhu aladhi bil khair. Usu wako ni usu ambao wajana khair sana. Fayaquulu yule mwenye usu mzuri yule mtu wa Ana amalu kasalih. Mimini amaliyako ambayo ninjema. Fayaquulu maiti ya seme Rabbi ewe mula wangu akimi saa simamisha kiyama. Rabbi aqimisaa saa simamisha kiyama hata arjih ila ahli wa mali mpaka nirudi kwa watu wangu na mali yangu. Hii ni safari ya kwanza. Kwenye hadithi nrefu ya albaraa ubunuazi, kifungu cha kwanza, ni mtu ambaye ni muema, yoi dunia chadunia, aileke ya haya tulio ya eleza, kuwa na uhakika ndugu yangu ndiyo ya takayo kufika. Kwanini kwa sababu, Ya metoka kwa mwenye uhakika mtume muhammad Alietumilizwa na mwenye uhakika ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala ya kwamba Haya yote ambayo tumaeleza Uwewe kama mtumwema biizni lahil karim Yata kufika na mwenye zimgu watujalie tuwe ni watuwema Na tupite katika mtihani huo inshaAllah Kifungu cha khutba ya mwisho Ni iduma itaukuja tukimaliza safari yenyewe mtu ambaye ni muovo, sumu mbukmu nuumiyun, ambaye lekuwa kipewa nasaha hasikii, wakati yuwe ya chadunia aileke ya afira, yatakayo mfika niyapi mpaka kutuwa kwenye kaburi, atakayo ambiwa, na atakayo fanyiwa, na atakayo ya zungumza yeye kwa kujuta, niyapi, tumwachemtume muhammad, ijumaa inofuata, barakallahu liwalakum bil kur'anil azim, wanafani wa iyakum bil ayati wa zikri hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده خير الخلق أجمعين كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول Inna Allah wa malaiikatahu yusallun ala nabi Ya ayuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama sallit ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama barik ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Fil alalameena innaka hamidun majid Ikhwata li iman Tunatoa shukurani Kwa kila ambae, amenyosha mkono wake, ijumaa iliopita kuwasaidia wenzetu waliyo kukatika kijiji chazikunze. Hapana haja ya kuregelea yale ambao tumia zungumza, ni kutoa shukurani tu ingawa bado hakuja fika kile kiwango kita kiwacho lakini. Kwa kidogo vile vile tunashukuru na biizni lahi tunawatangazia ya kwamba wiki hii kama tulivyosema ndio wiki ya mwisho kwa maana tukimaliza hili la mtumioevu anayekufa kuelekea ya akhirah ijumaa itakayofuata itakuwa tayari tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Mungu atupe uhai na uzima. Nidhalika tutataka hii wiki ambayo imebaki mwenye chochote kuweka kwenye mswala kuwasaidia au mwenye chochote kuleta chakula kama walivoleta baadhi yetu au mwenye chochote kuletanguu ambazo waziona hazikufai wao za wafaa vovote takavokuwa tuataka kabla ya ijumaa inaokudya iwe hivi vitu vishafika kwa ndugu zetu angalau na wao wakianza ramadhan waone kweli na sisi ni wa islamu tuafunga mwezi mtokufu mwezi mtokufu wa ramadhan na dhani hilo karim tuwe na moe wa kuseidia wenzeshu vada dhalika Moja hamenichekesha lakini kwa pari mungini ni mesikitika ya kwamba Kumbe meaning na maana ya hili neno zikunze Ya na na halizao zilivo Wenye kabila hilo wasema zikunze manake Ni mtu ambaye hamejikunja mnyonge masikini Hana lakufani Kuyo kulingamana na jinalenyewe Likafikiana na halizao zilivo Kisha sisi tusipuwasaidia itakuwa Imanize yetu zimepungua Toi Kitu chengine tunatowa shukrani. Mala ya shkuri nasa la ya shkuri la Asie shukuru watu Hamshukuru mungu Kulikuwa na malalamiko hapa kilio Chamasala na ufungamana na maji Nakina alhamdulillahi mwenyezi mngu ameitikia Duwa yetu na amesikia kilio chetu. Leo ama kesho Masala ya maji hapa bi idhni lahil karim Shida itakuwa imeondoka Yule aliejitolea kuchimba kile kisima Hatuna kumlipa ispokuwa mwenye zimgu nre naijua malipo yake Kwa ijumaa hii ya leo ikiwa ni seyidul ayami fil usbuo Tunamomba mwenye zimgu kwa unye nikevu Amlipe kila lakheri aliwitoa sodaka tunjaria ya kama ile Na amwekee katika mizani ya hasanati yake kesho siku ya kiama na wote waislamu ambao wamesaidia na ambao hawakusaidia wakawa na nia ya kusaidia mungu hatoalipa chochote kulingana na nia yao innamal a'malu binniyati allahumma izzal islam wal muslimin wa adillash shirkah wal mushrikin wan surjuyushal muslimin wa damir a'da'aka a'da'a وقرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم